New York, Egyesült Államok Az imént ön is ezen döbbent meg, ugye, Márkó? kérdezte tehát Audrey, amikor feldúlva visszajött a Central Parkra néző Art Deco szalomba. A 200 éves madagaszkári ében fából faragott teraszajtókon most már besütött a nap. A tavaszi fények a szintén Afrikából hozott fényes, mahagóni parkettán olyan élesen tükröződtek, hogy Audrey odébb húzódott a kanapén, mert vakította a padló csillogása. Tényleg azt hitte, hogy Márkót az európai hullám sokkolta, hiszen a szülővárosában, Firenzében is volt áldozat. Már épp el mondani, hogy amúgy a férje hívta, aki szintén nagyon zaklatott, és hogy tőle tudja a híreket, Krikhov azonnal repülőre ült, és már New York felé tart. De Audrey nem jutott el idáig, mert Stevie... Tényleg, mit képzel ez magáról? A szavába vágott. Nem, Audrey. Márkó egészen máson döbbent meg. Képzelje, őt egyáltalán nem az a hír kavarta fel, ami magát. Stephen Wardropper hangjából olyan főnöki magabiztosság sugárzott, amihez hasonlott Audrey eddig még soha nem hallott tőle. Meglepődve nézett rá, és az első reakciót, mégis mit képzel, felváltott az óvatosság. Történik itt valami, amiről ő nem tud? Most a múzeum igazgató is hátradőlt a fotelban, ahogy az előbb márkó, és elégedetten nézett körbe. Elvégre hármójuk közül ő volt az egyetlen, aki tisztában volt azzal, hogy a másik kettő mit tud. Ő már hallotta, hogy Márkónak mit üzentek, Ódri viszont még nem. De fordítva is igaz volt, hiszen ő Ódri titkos lapjait is ismerte, Márkó viszont nem. Ha hiszi, ha nem, kedves Ódri, olasz barátunk, aki ma reggel megtisztelte jelenlétével szerény társaságunkat. A hangvétel továbbra is fölényeskedő volt. Azt az információt kapta, hogy maguknál van az akkád királyfej, Pán Bícsen. Na, ehhez mit szól? Itt egy kis szünetet tartott, hogy kiélvezze a játszmának ezt a részét. Csak pár másodpercig hadfürödjön benne, a Márkóval szembeni lépés előnyben, és abban, hogy végre kezében tartja ezt a beképzelt, az ő hívásait általában köszönés nélkül kinyomó szukát. Mert Audrey az. Mindig is bitchnek tartotta. Kis kurvának, aki eljátsza a jó családból származó gazdag és művelt nőt. <gül> a fog száz éve voltak utoljára gazdagok, aki nem is a pénzért ment hozzá a nagypapihoz. Tényleg Palm beach lenne az akkád fejszobor? Tette fel a teatrális kérdést Steven Wardropper, és közben széttárta a karját. Elképzelhető Audrey hogy a Palm Beach villába kiszállított és megtekintésre szánt műtárgyak között ez is ott van? Amit ugye még egyikünk se látott, sem maga, sem én? Kínálta fel az elképet ódrinak a menekülési útvonalat azonnal, lassú mondatokban szugerálva, hogy mit is kell majd válaszolnia. Tudja, amit ma délután akart megnézni, kedves Audrey, gondolom ezért is repül nem sokára Palm Hát ennyi. A fotelban már nem lehetett volna jobban hátra dőlni, ennél már nem tudott nagyobb játékos lenni. Stephen Wardropper elégedett volt önmagával, hiszen ezzel a mondattal elintézett mindent, amit akart. Ravasz lépésnek tartotta, amivel több legyet ütött egy csapásra. Egyrészt figyelmeztette Audreyt, hogy már tud az akkát királyfejről, másrészt rögtön meg is találta helyette a kiútat, vagyis hogy a kincs még nem is az övék, még nem vették meg csak egy kereskedő kínálta fel nekik Palm beach -en. Harmadrészt azt sugalta Márkónak, hogy erről ő eddig nem is tudott. Ehhez neki semmi köze. Érthető, ugye? Márkó türelmesen végignézte az Ódri-nak szán színházi produkciót, amit elég gyenge előadásnak tartott. Csodálkozott a magabiztosságon, ami a múzeum igazgató arcára kiült. A fölényen, ahogy Ódrihoz beszélt. Steven Wardropper egy perc alatt megbosszult az évek során felgyűlt összes aprós sérelmét, mert a súlyosakat úgy sem tudja. Annyit ért el vele, hogy már most már biztos volt abban, hogy a múzeum igazgató is tud mindenről. Audrey, miután Steven Wardropper befejezte a szájbarágós mondókát, behunyta a szemét, és mintha migrénye lenne, a homlokához emelte hosszú vékonyújait. Apró, masszírozó mozdulatokkal dörzsölte a szemöldökét, aztán lassan, mintha csak fésülködne, beletúrt dús, hajába. Amikor kinyitotta a szemét, már Márkót figyelte. Az ő arcát nézte. Stívid képes volt azonnal ignorálni, elengedni a füle a kis stílű megjegyzéseket és hangsúlyokat. Márkó az iraki fogság óta megváltozott. Nem találkoztak sokszor, de az a pár alkalom is elég volt ahhoz, hogy Audrey megérezze, két évvel ezelőtt valami történt a magányos férfi lélek mélyén. Márkó már nem olyan volt, mint előtte. Érdekesnek találta már korábban is, de Irak után még érdekesebbnek. Valahogy Márkó titokzatosabb lett. Sőt, egyszer talán még azt is mondta róla valamelyik barátnőjének, hogy izgalmasabb. A férje akit egyszer sem csalt meg, mert ennél azért sokkal okosabb nő volt, a barátnők előtt soha nem került szóba. Róla nem beszélgetett senkivel. Ódri számtalan ügyet karolt fel, mentette az amazonasi esőerdőt épp úgy, mint a bálnákat és a súmérműkincseket. de mindegyiket arra használta, hogy szórakoztassa magát, és hogy érdekes legyen a társasági élete, a mindennapjai. Hogy érdekes férfiakkal vegye körül magát. Erre költötte a férje pénzét. Erre is. Márkó a fogságba esés előtt azt gondolta, és ezt többször mondta is Grésznek és Oliviának, a legjobb barátnőinek, hogy félti, mert olasz, és ezért mindenkinek meg akar felelni. Keresi a kompromisszumot. Mindig és mindenhol. Az ilyeneknek általában a gonoszok okozzák a vesztét. De szerencsére Márkó Irakban megváltozott. Azóta már nem féltette. De most? Most lehet, hogy kiderül róla, hogy teljesen félre ismerte. Márkó. Ugyanolyan sejmes és lágy hangsúlyjal fordult felé, mint az érkezésekor, amikor megsimogatta a levágott kisúlyhelyét. Ő nem Márkó kámozott, nem árulta el magát olyan könnyen, mint Steven Wardropper, bár a kérdése ugyanúgy szólt, mint korábban a múzeum igazgatói. Szinte szó szerint ugyanúgy. Honnan tudja, hogy az akár királyfej a Pálmbícsi házunkban van? Ilyesmit kiüzen önnek esemesben, Márkó? Aztán figyelte a férfi reakcióját. A mélyen ülő szemét, az éles homlokcsontot, a szinte szoborszerű arcot. De nem vett rajta észre semmit, ami elárulta volna. Márkó tekintetében most is csak az intellektus, szokásos nyugalmát látta amilyen könnyedén ül, keresztbetett lábbal, nyersbőr mokaszimban és halványbarna kasmír pulóverben. Márkajelzések óra és mindenféle szimbólum nélkül. Márkó a kérdést halva lassan Audreyra nézett. Meglepte a nő gyors észjárása. Audrey pillanatok alatt végig gondolta a váratlan helyzetet, és a kérdéssel átvette a beszélgetés irányítását, még mielőtt Stevie bármit is elfecseghetett volna. Arról persze nem tudott, hogy a távol ez tőle függetlenül már megtörtént. Audrey nem volt a szobában, amikor a múzeum igazgató felhördülve Márkó kálmozott. Egy olasz ismerő sem írt. Tőle tudom, hogy Palm van a szobor. válasz a tömör, és rövid volt. Egy olasz ismerős, hát igen. Így akarta elmaszatolni a titkos szolgálattól kapott esemest. A hangsúlyában nem érződött védekezés, Mégis párbajszerű kérdésfelelet következett. – Olasz! – kérdezte csodálkozva éles hangon Ódri. – És egy olasz ezt honnan tudja? – Egy milánói biztosítótársaságnak dolgozik. Gondolom ott hallotta. – Biztosító? – Ódri hangjába gyanakvás vegyült. Előredült, mintha a személyzet egyik tagját kérdezgetné. – Ezek szerint már valaki bebiztosította a tárgyat? – be akarták, azt írta. Itt a vége, gondolta Márkó, ennél többet már nem lehet hazudni egy rövid szöveges üzenetről, de aztán mégis megpróbálta. Viszont a papír, amivel eljuttatták a műtárgyat Amerikába, a jelleg szerint hamis, csavart rajta még egyet. Blöffölt, de csak kicsit, mert a helyzetet ismerve szinte biztos volt a hamis olásban. Ki akarta verekedni magát a sarokból, ahová egyre jobban beszorult. És ki mondja ezt? Mármint, hogy hamis. Audrey fenntartotta a nyomást. Ebben gyakorlott volt, úgyhogy csak rövid, tőmondatos kérdéseket tett fel. Nem tudom, felelte márkó még mindig nyugodtan, és még mindig keresztbetett lábbal. Egyetlen rövid volt Audrey, nem több. Csak meglepet, hogy pont magánál kötött ki. Ezek szerint nem is tud róla. Markó úgy tett... Mint aki át akarja venni a beszélgetés irányítását, ezért próbál ők kérdezni. De Audrey természetesen nem hagyta, és belesétált a csapdába. Ha egy ismerős üzent, akkor gondolom meg tudja tőle szerezni a hamis dokumentumok másolatát. Kíváncsi vagyok, hogy mégis milyen iratokkal kerül az én villámba egy rabolt tárgy. Stephen Wardropper alig tudta követni a beszélgetést, de azt azért így is felfogta, hogy Ódri is elhatárolódik az akkád királyfejtől. Ő is azt játsza, hogy nem tud róla semmit. Ezek szerint már ő is arra gyanakszik, hogy Márkó talán nem az, akinek gondolják. Jól van, okos kis szuka. Ódri, ha nagyon szeretné, akkor rákérdezhetek a papírokra. De miért nem megyünk és nézzük meg együtt az eredetit? Ez az okos mondat maga volt a csapda, és Ódri belesétált. Palm beach -en? Hát, ha tényleg ott van, akkor ott, vágta rá Márkó. Most már ő is előre dült, kitört a várból, és támadott. De miért, Márkó? Miért szeretné látni? És ezzel vége volt. Audrey elhibázta. Azonnal tudta ő is, rögtön rájött. Mert erre a kérdésre adódott egy válasz, ami, ha Márkónak is eszébe jut, akkor többé már nem kérdezhet tőle úgy, mint eddig. Nem gyanakodhat. Újra lágy és simogató hangot kell megütnie, egyetlen pillanatig még remélte, hogy Márkó talán nem kapcsol, de hiú ábrán volt, hiszen a beszélgetést épp Márkó terelte felé. Hát nem pont most pár perce ajánlották fel nekem, Audrey, hogy legyek az vizsgálójuk. A Bici provenance kurátora? Konkrétan ez lenne a feladatom, nem? Megnézni az ilyen papírokat. Vagy már nem érvényes az állásajánlat? Meggondolták magukat? – Esetleg ez nem is a maga ajánlata volt, Audrey, csak Stevené. Ennyi elég lesz, gondolta Márkó. Tovább nem kell ütni, felesleges. Már a meggondolták magukat kérdésnél is látta Audrey szemében, hogy azonnal elengedte a dolgot, az SMS-t, ahonnan tudját. – És különben is. – Ő valójában nem akar Palm menni. Csak el ebből a házból. Élve kisétálni egy olyan nőnek az otthonából, akinek a fegyvergyáros férje a jelek szerint az olasz mafiával dolgoztat. Márkó minél többet tudott, annál rémisztőbb összefüggéseket látott. Nekem egyébként nem fontos, tette még hozzá, megrántva a vállát, mint akinek tényleg mindegy. Megpróbált lassan, szinte észrevétlenül kihátrálni. Ha gondolják ejtsük az ötletet, menjen csak maga, Ódri. Lehet, hogy ez tényleg nem kellek. Végül is minet. Ó, oh, dehogy nem! Szólt élesen közben Stephen Wardropper. Mindenképpen velünk kell tartanod, Márkó. Hiszen lehet, hogy nem a papír hamis, hanem maga a tárgy. Honnan tudhatnánk? Sosem láttuk. Így van, Audrey? Közülünk eddig csak te találkoztál vele, Márkó, még Szíriában. És egyébként is csak te állítod, hogy Palm van. Mi csak egy bemutató szállítmányról tudunk, 28 tárgyról. Azt hiszem, ennél a provenánsz kurátori feladat tényleg nem is létezik, ugye, Audrey? Kérdezte megint lassan és nyomatékosan. Márkó nem sejthette, de még Audrey sem, hogy Steven Wardropper azért szólt közbe ilyen határozottan, szinte pánikszerű ilyetséggel, mert hirtelen eszébe jutott egy másik összefüggés is. Egy sokkal rémisztőbb. Nem. Márkót nem engedhetik el. Mert ez már sokkal durvább perspektíva, mint az a nagyon könnyen kezelhető, hogy Márkó, ez a vadászkutyus, akit évekig kihasználtak, valahogy megtudta, hogy náluk van az akkád királyfej. Na és? Vele majd csak dűlőre jutnak valahogy. De mi van akkor? gondolta a zűrös, brúklini családban felnőtt várdropper, akinek az apja állandóan káromkodott. Szóval mi van akkor, ha a baromarcú grúzok nem tartották a pofájukat? A tőlük szivárgott ki az információ. A múzeum igazgatót hirtelen elhagyta az iménti gőgös magabiztosság, mert gyomorgörcsel a gondolattól, hogy a grúzok, akik Magyarországon mosták tisztára az Akkád királyfejet, fecsegnek. Annyit jár a szájuk, hogy áttételesen már Márkó is tud a dologról. Hiszen Márkó félig magyar, tehát valószínűleg ezen a vonalon érnek össze a szálak, Budapesten. Szinte biztos, hogy innen tudja. Valahogy ebből az irányból, honnan máshonnan? A grúzok Moszkvától New Yorkig kavarnak, azok az állatok. Papírok, biztosítók, lefizetett miniszterek. kiszivároghat az információ ezer irányból. De ha már Márkónak is megüzente valaki, akkor biztosan nagy a baj. Rajta kívül hányan tudhatnak még az akkád királyfejről olyanok, akiknek nem kellene. Azok a barmok, azok a sötét ázsiai sutyók jár a pofájuk. Beszélnie kell Krieghoffal azonnal. A fecsegő idióták még a végén rájuk szabadítják az FBI-t, vagy valaki mást. Nem várhatnak Óriási a baj. Minél tovább gondolkodott, annál inkább pánikba esett. Számára most már nem is Márkó volt veszélyes, hanem a grúzok Magyarországon. És csatolt részeik. Márkó, te ugye félig magyar vagy? kérdezte zaklatottan mindenféle előzmény nélkül. Márko és Ódri értetlenkedve néztek Steve-re. Nem értették, hogy ez most hogy jön ide. Mi járhat Steven Wardropper fejében? Lassan már senki sem tudta követni a másikat. Szerintem menjünk Palm beach gyerünk, mondta éles hangon Audrey, belefolytva Steven Wardropperbe a szót, és ezzel le is zárva a beszélgetést. Hirtelen felállt az égszínkék kanapéról. Végig simította a testére simuló sejemblúzt, és megigazította a fekete bársony nadrág arancsatját. Hangosan kifújta a levegőt, mosolygott, és belekarolt Márkóba. Jöjjön, Márkó, hagyjuk itt a mi kis múzeum bölcsünket, Inkább leröppenünk a floridai óceánpartra, iszunk egy finom koktélt, aztán megnézzük, hogy tényleg nálom jár a -e vendégségben az akkád király. Mosolygott, és közben egészen közelről, mint a szerelmes pár lennének, Márkó szemébe nézett. A haja, ahogy a fejét felé fordította, Márkó arcához ért. Valahonnan megint elővarázsolta a mély zöld, kokettáló tekintetét, és varázsütésre úgy tett, mintha az elmúlt percekben semmi se történt volna köztük. Ha tényleg ott van, akkor megbeszéljük vele, hogy hol szeretne lakni, kinél, melyik ház, melyik szobájában, mit szól a tervhez. Várom majd a tanácsait. Olyan szorosan ölelte át Márkó karját, hogy egyértelmű volt, nem fogja elengedni. Sem most, hogy az újai tapintják Márkó evezős karizmait, sem pedig a jövőben. Átvitt értelemben. Fenyegetésnek szánta, ügyesen csomagolva. És Márkó megértette. Aztán steve nézett, hogy elkerülje Audrey tekintetét. Sono italiano, geréze, válaszolta olaszul a magyarságát firtató kérdésre, de nem fordította le angolra, mert Steven sem magyarázta el neki, hogy miért kérdezi. Ha a múzeum igazgató értette is a választ, nem mutatta jelét. Gondolatban már rég máshol járt, sokkal előrébb a sakjátszmában, amiről továbbra is azt hitte, hogy az összes lépést csak ő látja át. Audrey, én is jövök, de a reptére külön kocsival mennék, állt a nő elé, aki még mindig szorosan fogta Márkó karját. Nem belekarolás ez, annál sokkal több, gondolta Steven Wardropper. Ez a kis kurva, ez a bitch még ilyenkor is, de erre most már képtelen volt odafigyelni. Sok mindenkivel beszélnem kell. Többek között a férjét is vissza kell hívnom, mert keresett. Melyik számon ére mutól. Ezt olyan határozottan kérdezte, annyira ellentmondás nem tűrő hangon, hogy Ódri rájött, mégiscsak lehet itt olyan összefüggés, amit a múzeumigazgatónak négy szemközt kell Ferdinándal megbeszélnie. Ezek szerint már megint van valami olyan részlet, amiről csak ők ketten férfiak tudnak, amit Ferdinánd még neki sem mondott el. Hiszen a férje biztosan nem kereste Steven Wardroppert, így nincs is miért visszahívni, de érti. Ez egy jelzés, hogy fontos a hívás. Külön kocsiból akarja intézni, hogy Márkó ne hajja. Stevie, mosolygott nyájasan a múzeum igazgatóra, tegye, amit tennie kell. Mi addig majd utána nézünk az európai híreknek az italiáno ungerézével. Még jobban megszorította Márkó karját. És túljátszva a szerepét hangosan felkacogott. Ugye, Márkó? És a reptéren találkozunk. Ferdinandot utoléri a Gulfstream pilótáján keresztül, hazafelé tart New Yorkba. Fritz, a főkomornyék, aki beengedte magukat, majd megadja a számot. Találkozunk a reptéren. A T-Türboróról repülünk, az exkluzív csárterével, az r eli termináljáról. Siessen! És ezzel elhúzta Stevie elől Márkót. Kikerülték a múzeum ott hagyták állva a szalon kellős közepén, és elindultak a lépcső felé.